Românii în Japonia Orice călătorie e o experiență a diversității, dar foarte puține mijlocesc saltul de la diversitate la diferență. Una e să te miști în variațiunile multiple ale aceleiași teme, alta e să te simți catapultat pe o altă planetă, ca de pildă când călătorești în Japonia. N-am fost niciodată în Africa, în Australia sau în Caraibe. Pentru mine Japonia rămâne de aceea tot ce poate fi mai altfel, mai neasimilabil, mai străin. Te poți simți străin în Indonezia, parcurgând drumul de la Jakarta la Carta, așa cum se simte străin orice european civilizat într-o enclavă arhaică și pe deasupra asiatică. Te poți simți străin în bucătăria chineză în coloritul, moravurile și inocența americane, sau în expresia lingvistică a Ungariei vecine, din care nu pot selecționa nimic cât de cât familiar. În Japonia, însă, alteritatea e radicală. Te miști în spațiul unei alte umanități, al unei lumi paralele. Nimic nu seamănă cu ce știi, nici măcar asemănătorul. N-am să fac demonstrații pretențioase de morfologia culturii. Nu spengler, nu frobenius, nu blaga. Am să iau de jos, de la obiceiuri curente, de la cum stai la masă și cum duci la gură, de la băi și closete. Trebuie să încep prin a recunoaște că băile sunt în mai toate hotelurile lumii, suficient de diversificate tehnic, ca să ceară, odată ce te-ai instalat, câteva momente de studiu și acomodare. Caldul și recele, cada și dușul, reglajul jetului, plus tot felul de mici ingeniozități și nuanțe locale, țin spiritul în alertă și produc în faza inaugurală accidente mai mult sau mai puțin picante. Te uzi, te arzi, te sperii. Fați de ceea ce poți păți în Japonia, toate acestea sunt însă bagatele, mofturi. Am avut parte de pildă într-un hotel hipermodern de o experiență unică. Closetul avea aspectul unui scaun de cosmonaut cu spătar reglabil, brațe late acoperite de microcomputere, beculețe albastre și roșii în perpetuă scintilație și orificii amplasate scandalos în cele mai amenințătoare unghiuri. Obiectul m-a confiscat definitiv de îndată ce am intrat în baie. L-am cercetat îndelung ca pe o finalitate fără scop, terorizat totuși, de ideea că scopul poate oricând să apară ca un imperativ categoric. Atracția maximă o reprezentau firește numeroasele butoane de pe brațele scaunului însoțită de inscripții în japoneză. Am reflectat câteva clipe, am evaluat riscurile și în cele din urmă m-am aruncat în necunoscut. În fapt, necunoscutul s-a aruncat asupra mea ca o ghionoaie isterică ca un balaur multicefal. Odată pornit, mecanismul funcționa ca progresul însuși după legi fatale. Într-o clipită, întreaga baie a devenit un amplu spectacol de sunet și lumină. Eram înconjurat de arteziene torențiale, de țipurituri și haicuri indescifrabile, de complexe mișcări de revoluție și rotație. Nu doar closetul răspundea în cultelor mele comenzi, ci toate robinetele încăperii, Oglinzile, pereții, pardoseala. Proporțiile odăi, eclairajul, înclinația obiectelor anexe, toate se modificau imperturbabil sub privirile mele amărite, filtrate de incontrolabile perdele de apă. Am simțit împietrit că mă îndrept spre un final imprevizibil. Mi se părea că de acest closet, de electronicul său delir, depinde brusc. Soarta omenirii: că pot declanșa cu tremure inundații, ploi de meteoriți, glaciațiuni, că poate, fără să vreau, am dat peste misterul facerii, în cea mai pură și sordidă variantă materialist-dialectică, o stângace apăsare pe butonul greșit, într-un originar closet galactic. Din fericire, la un moment dat, toată hărmălaia a încetat. Am stat un timp nemișcat ca să nu stârnesc vreo recidivă, și m-am retras apoi sfârșit în dormitor, unde atmosfera era pașnică. Numai supat o lumină spectrală care îți lumina papucii ori de câte ori lăsa picioarele să-ți atârne perpendicular pe mochet. S-ar zice că, față de acest abuz tehnologic, closetele tradiționale sunt de o paradiziacă simplitate, nu în Japonia. În programul cărătoriei mi-a fost introdusă ca o favoare, ca un deliciu pitoresc și o noapte la un foarte scump hotel tradițional. Regretatul meu amic Teodor Enescu, pe atunci director al Muzeului Național de Artă, a fost prima victimă a acestui episod. L-am pierdut scurt într-una din toaletele aliniate lângă recepție. Omul încerca să iasă, dar ceva... Un procedeu ritual, încălcarea unei anumite succesiuni a gesturilor, îl ținea blocat. Cabina cu pricina includea tot felul de scule și recipiente de lemn care, printr-un sistem de scripeți, nu permitau deschiderea ușii decât după o anumită combinație de mișcări genice, alternând balansul cu răsturnarea, rotirea și clătirea. La rândul meu, am încasat prima traumă când, intrând în camera care mi era rezervată, N-am văzut decât un paralelipiped gol fără nicio piesă de mobilier. În mintea mea îngustă, de european răsfățat, lucru care nu poate lipsi dintr-o asemenea cameră este patul. Intri, te întinzi puțin, îți desfaci bagajul, răsfoiești pliante și așa mai departe. Aici nimic. Am privit neliniștit spre bătrâna însoțitoare care lucra pe post de bagajist și am dat de înțeles prin semne limpezi că nu pricep cum e cu dormitul. A scos imediat dintr-un perete o rogojină de lux pe care însă s-a grăbit să o reintroducă în lăcașul ei de zi. Am reluat alarmat pantomima. Vreau să mă întind acum, pe loc, chiar dacă nu mă culc încă. Nu! Mi-a pantomimat în replică cu o blândă cruzime interlocutoarea mea. Ziua nu dormim. Nu ne întindem. Ziua stăm pe jos, cu picioarele încrucișate și umblăm de-a bușile. Spre seară, M-am hotărât să cer de mâncare în cameră. Alesese mai curând la întâmplare ceva în care identificasem cuvântul vițel. A apărut o fostă gheișă, destul de obosită, și m-a invitat în baie, adică într-o cămăruță îngustă cu o copaie de lemn patrată. Nu zic nu baie, mâncare, vițel careva să zică, papa! Ba de contra, îmi semnalizează cu un surâs budist preopinenta. Mai întâi baie, papa la urmă. După câteva trecătoare accesă de demnitate, cedez. Intru în scaldătoarea de lemn, gheișa după mine. Se aține rânjind cu un mânunchi de nuiele aromate în mână. Refuz să mă dezbrac, insistă, nevastă-mea să întristează, gheișa-i dă neîndu Încropim până la urmă ceva, un ritual incomplet, interruptus, după care am dreptul să mă așez la masă, pe jos evident, dinaintea unei porții, de shabu-shabu. Asta înseamnă un platou cu felii subțiri din carne de vițel crudă și o oală cu apă în care clocotesc legume, mirodenii și brânză de soia. Se ia cu două bețigașe câte o felie de carne și se agită în fiertura din oală până dispare tenta de crud. Gheișa mă asistă draconic. Primul simptom ale europenității mele e că nu pot agita carnea în zeamă fără să o scap de Decid pragmatic să nu mai agit. Să o țin pe loc până văd că s-a fiert. Gheișa devine nervoasă, n-am voie să cad în imobilism. Carnea trebuie agitată, altfel nu se pătrunde cum trebuie de miresme. De câte ori încerc să trișez, mă privește sever și îmi șoptește militărește. Șabu șabu. Trag concluzia că șabu șabu, Înseamnă pur și simplu agito, mișco, stânga-dreapta, Cina se încheie melancolic în insatisfacția părților și cu perspectiva nembietoare a unei rogojini medievale. A sta la masă după tipicul samurailor presupune oricum pentru european, mai exact pentru încheieturile lui, o încercare dură, bărbătească. Fără exercițiu, poziția în lotus sau semi-lotus e o tortură mai ales dacă se prelungește pe toată durata unei mese, anchilozează picioarele, răstignește coloana și distruge apetitul. Mi-l amintesc din nou pe Toto Enescu pe post de victimă. Fusese am invitat să participăm împreună la o ceremonie a ceaiului. La sfârșit, Toto, și așa chinuit de dureri osoase, avea dificultăți să recupereze postura bipedă, era ca un nod ud de nedezlegat. L-am dus la mașină sub formă de statuetă de bronz, un buda chircit, în poziție de rugăciune. Un alt pățit fusese Gabriel Iicianu. Invitat la masă de un profesor din Kyoto, specialist în zen, a înțeles repede că are de trecut o probă grea. Trebuia să stea cu minte cu picioarele sub el și să mănânce din boluri misterioase oferite de o oficiantă care aluneca între comeseni pe genunchi. După scurt timp, filozoful român a simțit că pierde controlul membrelor sale inferioare. Amorțite, străbătute de mii de ace, ele îi confiscau întreaga atenție și așa hărțuită de insolitul bucatelor și de discursul sibilinic al interlocutorilor. Gustul valah percepe anumite supe orientale drept extract de cârpe și se obișnuiește greu cu ideea că fasolea bătută, să poate freca cu zahăr pentru a deveni desert. Trebuia firește făcut ceva. Trebuia schimbată poziția, păstrând totuși aceea stilistică de vreme ce a cere un scaun era exclus. Gabriel s-a hotărât prin urmare să-și adune picioarele în așa fel încât să-și poată sprijini șezutul pe călcâie. După chinuitorul Lotus de dinainte, noua postură părea mântuirea însăși dar numai pentru câteva minute. Călcăile nu sunt nici cele antrenate să suporte întreaga pagodă a corpului. În plus, o apăsare disproporționată supra-solicită în această poziție degetele îndoite ale picioarelor. Sufocat de durere și de sudori barbare, prietenul meu a adoptat într-o încercare disperată de a ieși la liman o nouă atitudine de o riscantă radicalitate. S-a așezat pur și simplu în genunchi, cu trunchiul drept, dominând, fără autoritate, făpturile gracile ale celorlalți, pentru care lotusul nu părea să creeze dificultăți. Scena avea probabil în ochii celor de față ceva patetic. Liceanu trebuie să fie arătat ca un țăran de octav băncilă, exploatat, obidit, flămând, căzut în genunchi după o răscoală ratată. Dar cât poți rezista în genunchi dacă n-ai practica zilnică a penitenței? Mai rămăsesc o singură variantă, neortodoxă, greu integrabilă tabietului nipon, dar parcă mai confortabilă. Poziția Lorelai. Te lași binișor pe o parte, sprijinit într-un cot, ca fecioara pajiște. Japonezii au contemplat cu discrețiune tot acest program gimnastic, la capătul căruia victima a ieșit din joc, lichidată. Și cotul amorțește. Un scaun! Un regat pentru un scaun striga mut fiecare mădular al filozofului. Nu există altă soluție decât abandonul. Vai ce grădină frumoasă aveți, a gemut Gabriel iluminat și ridicându-se, a pornit tamnesam să o viziteze, lăsându-și anfitrionii cu lingura la gură între două îmbucături. Am făcut o experiență asemănătoare câțiva ani mai târziu cu același profesor de-a lungul aceleiași ceremonii culinare. Prevenit, am încercat să rezist până la capăt cu prețul unei perfecte obnubilări intelectuale. Nu știu nici până azi ce mi s-a spus în timpul dejunului, ceea ce de altfel seamănă cu o clasică experiență zen. Ca disciplină spirituală, zen e arta de a sta, de a sta cum trebuie, așa încât corpul tău, duhul tău, lumea din jurul tău și universul întreg să intre în ordine. Esențial în acest efort e ca crisparea efortului, efortul ca program, să lipsească. Conștiința trebuie eliberată de raționalitate și de premeditare. În cazul nostru, al lui Gabriel și al meu, doi călători din faristul european, eșecul era perfect. Reușisem să stăm prost, cu ochii scoși de efort, conștienți de neputința noastră, și încercând inutil să o dominăm rațional. Făcusem totul pe dos. Budismul zen, ne dă însă voie să spunem că e și aceasta o cale. Calea românească. Stai strâmp și judești drept. Stai cum dă Dumnezeu, stai cum poți. Asta e situația. În definitiv, nici japonezii ăștia care pot sta ceasuri întregi încremeniți în proiect nu sunt în regulă. Să se mai miște și ei, nițel, să dea semne de viață, vorba gheișei mele, șabu-șabu.